Діоген зважився піти до лісу. І жах у Шептуновому серці змінився захватом. Ти, ти як король. Шептун аж злякався власної сміливості і прикусив язика. Йшов до грибів, не наважуючись до них торкнутись. Їх можна їсти, гордо зауважив Діоген. Звідки ти знаєш? Гарно пахнуть. Діоген витягнув з кишені сточеного тонкого ножа і взявся краяти гриби. Звідки ти знаєш, що з ними робити? Шептонові здавалось, що Діоген крає живе тіло, і звідти зараз призне кров, як ненароком бував ріжеш руку. Діоген замислився. Він знав, що то має бути смачно. Пам'ятав над собою нависле гілля, зелене і колюче небо. Ще давно до в'язниці. Я там був колись. Ми теж там були. Я там був ще до того, о, шептун знав, що треба мовчати. Сталася велика подія. Дізнавшись про яку, Базіль, напевно, заплакав би, а перевізник з колосом порішили б вигнати Діогена з краю, бо той порушив закон. Тепер Шептун буде думати про ліс, як Базіль про короля. У нього ледь серце не спинилось, коли Діоген запропонував. Пішли туди. Він не сказав слова, лише кивнув. Заночував у Діогена. Ледь розвиднялось, коли вони вирушили. Трава була густо вкрита росою, і перші пташки подавали голос. Ніхто їх не бачив, бо навіть колос ще спав. Сонце сходило за лісом, а раз так, то там має бути тепліше. Вони пройшли зовсім близько від груші. Та груша слугувала вітрові, та в цю мить Шептун пожалів її припнуту навіки до горба, знищену негодою і злістю, що мов отрута сочилася з перепаної кори. І груша дивилася на них з під приплющених повік, думаючи, куди ж це вони йдуть? Чи не назовсім? Діоген не бажав говорити, не бажав підбадьорити шептуна. Дорогу їм перепинив Яр, зарослий глодом і шепшиною, але Діоген повів його ледь втоптаною стежкою. Тільки один раз гілка шепшини шмагнула шептуна по лиці, зробивши на ньому червоний слід. Діоген того не помітив, вони перескочили через стрюхлявілий плід, власне, таку собі огорожу з двох патиків, і опинились по пояс в бур'яні. Шептун згадав, як вони спочатку нишпорали по городах, де ще росли морква й горох, як напівголодні тулилися в одній хаті. Ніхто інший, як Діоген, перший перебрався у свою хату. А Колос почав готувати їх до зими, збираючи насіння в покинутих хатах, де в кожній коморі –